פרק ט' וידבר אדוני אל משה ומדבר סיני בשנה השנית לצייתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמרו. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. בארבעה עשר יום בחודש הזה בין הערביים תעשו אותו במועדו. ככל חוקותיו וככל נשפטיו תעשו אותו. ויעשו את הפסח בראשון בארבע עשר יום לחודש בין הערביים במדבר סיני. ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל. ויהי אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים ההם מה אליו,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 יישאו. ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר, ונשאו. או יומם ולילה, ונעלה הענן, ונשאו. או יומיים, או חודש, או ימים, בהאריך הענן על המשכן לשכון עליו, יחנו בני ישראל, ולא יישאו, ובהעלותו יישאו. על פי אדוני יחנו, ועל פי אדוני ייסעו, את משמרת אדוני שמרו, על פי אדוני ביד משה.